37. Már csak néhány nap volt hátra a 25. születésnapomig, ami kiemelt fontosságúnak tűnt. Barátaim mondták, hogy ez a kor komoly vízválasztó lehet a fiatal férfiak és nők számára, akik éppen életútjuk sorsfordító elágazásához érnek. 25 éves korunkban tehetünk egy határozott lépést előre, vagy elkezdünk hátrafelé arra szólni. Én készen álltam arra, hogy inkább előre haladjak. Úgy éreztem, mintha évekig egy zsákban repkedtem volna. Emlékeztettem magam, hogy ez az évforduló a családban is meghatározó dátumnak bizonyult többek életében. Például Nagyjéban. 25 esztendős korában lett Anglia történetének 64. uralkodója. Úgy döntöttem, hogy életeme fontos születésnapját egy utazással teszem különlegessé. Újra bocvánába készültem. Ott volt az egész csapat, tagjai a torta és a koktélok fogyasztása közben megállapították, ismét mennyit változtam. Az első harci küldetésemet követően idősebbnek, erősebbnek, keményebbnek, most viszont stabilabbnak tűntem, mint aki két lábbal áll a földön. Különös, gondoltam. Most teljesítettem egy képzést és két lábbal állok a földön. Senki sem dicsért, vagy halmozott el jobban szeretetével, mint ti és Mike. Egyik este azonban egy kései órán Mike sort kerített velem egy bizalmas, de némileg komor hangulatú beszélgetésre. Konyhasztaluk mellett ülve hosszan taglalta Afrikához fűződő viszonyomat. Azt mondta, elérkezett az ideje, hogy megváltoztassam ezt a kapcsolatot. Eddig csak kivettem, részesültem és profitáltam belőle, ami a brittek jellegzetes megközelítése. Most azonban illene belőle valamit viszonoznom. Évek óta hallottam már, ahogyan ti és mások is panaszkodtak, a saját területüket is érintő világjelenségekkel kapcsolatban. Klímaváltozásról, orvadászatról, szájról és bozott tűzről beszéltek. Én voltam a baráti körükben az egyetlen személy, aki ismertsége révén tehet valamit, szócsőként hangot adhat globális szinten is a problémáknak. Mit tehetek, Mike? Világíts rá a jelenségre!